Пушкар із Барабашем оцінювали втрати. «Треба сидіти в Полтаві, не висовуватися. Не дамо гетьманові ради. Почекаємо, доки Москва не поможе чи запорожці, чи доки повстання не розгориться, розмірковував у голос полтавський полковник». «Чорта лисого! Це був лише перший бій, за нами немала сила». Якщо зараз уже будемо від Виговського ховатися, то взагалі не треба було боротьби починати. Станемо дружно, а там нам усі святі допоможуть, бо за нами свята правда». Це Барабаш йому заперечив. Він говорив навмисно-голосно, щоб чули присутні. Пушкареві це не сподобалося. Не той був час – щоб виголошувати палки промови. Прибіг вартовий. Пане полковнику, до вас посланці від Виговського. Кажуть, що говорити хочуть. Барабаш поглянув на товариша. І що, пане полковнику? Приймеш послів? Запорожець скриво посміхнувся. Хто? запитав пушкар вартового, не звертаючи увагу на барабаша. Немирич. «Ого! Високого польоту птиця до нас прилетіла! Можна побалакати!» «А як на мене, то втопити його в ворсклі!» – запропонував Донець. «Він посол, до нього й пальцем торкнутися не сміть!» – сказав полковник. «Просіть посла!» Барабаш кивнув іншим атаманам. «Ходімо, брати, нехай пан полковник собі балакає зі зрадниками!» А ми йдемо готуватися до завтрашнього дня. Чую, жаркий буде. Пушкар йшов до полкового будинку, куди мали привезти Немирича. Думав про барабаша. Давно зауважив, що цей запорожець у свою гру грає, сам, очевидно, на гетьманство мітить. Немирич був одягнений по-простому, в чорному строї. Пушкар запросив його сісти за стіл. Я не міг тих перемовин пропустити. Окутаний туманом біди прокрався разом із товаришами до будинку пушкаря. Ти, пане Юрку, знову одягнув свої чорні шати? Чи знову до своїй старої віри повернувся? Чи на вихшат тобі гетьман не виділив? Невже на пана гетьмана така чорна біда напала? що й послу своєму достойного кармазина справити не міг. Пушкар намагався триматися бадьору, хотів тут же натиснути на посла, щоб повернути розмову у потрібне йому русло. Та не таким був пан Немерич. Не дарма він стільки років у Голландії та Англії вчився, щоб зараз розгубитися перед полковником. Ще Хмельницький пригрів цього чоловіка, знаючи його світу, одну з найвищих того часу та дипломатичні здібності. Немереч був чи не найбагатшим чоловіком того часу. Його рід був давній, шляхецький, віри протестантської. Пан Юрій тримався поміркованої шляхти, як от Адама Киселя, які завжди хотіли примирити козаків та поляків. Згодом він пристав до короля Шведського, маючи на меті змінити політичну ситуацію в Польщі, адже там група магнатів та католицьке духовенство верховодили цілою державою. Тому Немирич підтримав шведського короля протестанта та скоро розчарувався в тому розвитку подій і прибув до Чигирина. Він прийняв православ'я, віру свого роду і став на козацьку службу. В Європі його знали як найосвідченішого магната на всю Польщу, автора багатьох наукових трактатів. Від самого початку перебування його при Гетьманському дворі цар вимагав прогнати цього чоловіка Щерина. Веговський не поспішав цього зробити, навпаки – Юрій Немерич став другою людиною в державі. Я був у багатьох країнах, при дворах різних монархів, поміняв і кілька віросповідань, багато думав над тим, читав і скажу вам, пане, що кращої віри за православну нема і не було. Пушкар і далі намагався спровокувати посла. То чого ж ти від православ'я відрікся? Адже ходять чутки, що ти разом із гетьманом, А з вами і інша старшинська верхівка, Католицьку віру прийняли. Люди бачили, як ви руку ксьонзу польському цілували. Немерич залишався непохитним. Не вірте пліткам, пане полковнику, Оближте це жінкам та дурням, Нехай запорожці тішаться розповідями про гетьмана католика. Натура в них така блазнювати й висміювати. ви ж, пане полковник війська Запорозького, не личить вам. А одягнувся і так, бо печаль мене огортає. Туга й жалоба скувала моє серце. Бачу, і ви, пане, не вельми задоволені з того, що найкращі сини України. Пускають кров один одному. Невже іскра поруч із Немиричем, а довгає разом із Богуном, не можуть стати проти татар, москалів, а хоч і проти нечистої сили? Чого ми маємо вбивати один одного? Прицінь наша сила в єдності. Військо Запорозьке єдине а полтавський полк серце його. Таким способом замість бути випханим, немеріч сам випхав пушкаря на слизьке. Той запалився. Невже я почав кров лити? Це ж ви, послухавши намови Ляцької, почали до польського шляхетства хилитися замість до царя православного і народу українського. «Ви проти мене свару почали, бо не до вам правдомовства пушкаря, треба було по закону жити, а тепер пізно». Немереч усе ще, на відміну від пушкаря, залишався спокійним. Із поведінки старого полковника з його гострих слів він зрозумів, що пан Мартин уже починає шкодувати за тим, що вчворив, хоче повернути час назад. Тому шукає собі виправдання. Він був упертим, тому гостро ставити дискусію не можна було. Годі вам, пане полковнику, згадувати старе. Ви ж знаєте, як я завжди поважав вашу відвагу, ваші заслуги перед товариством. А згадую, скільки разів ми разом бенкетували в наметі старого гетьмана, скільки радилися. Бесіди поважні вели, мені в голові тепер не що на вашу милість доводиться шаблю підіймати. Обов'язок наш християнський – спинити кровопролитну війну, відвернути руїну від нашої держави. Пушкар схилив голову. Пізно вже. Треба сьорбати ту кашу, що заварили. «Ніколи не пізно відступитися, а тим більше миритися. Я знаю, чи вашу порядність і розважливість, умовив гетьмана, щоб почав із вами, і пане полковнику, перемовини. Він хоче сьогодні, готовий. Чекає. Полковник не вірив. Хитро. Заманити мене вирішили голими руками взяти. Не такий я дурень. Ви, пане, нам не довіряєте?» Справедливо, та на доказ своїх слів я можу залишити тут заручників, хоч і з генеральної старшини. Подумайте, пане, ми зможемо все повернути так, як раніше. Забудемо, чвари, що були. Полк полтавський і далі найкращим гроном буде. Подивіться на свою співучу Полтаву, на дужих козаків – Гарних жінок, розумних діточок. А з того боку дим, чорні згарища. Матері над загиблими синами плачуть, а жінки й діти з ясиром у Крим ідуть. Що ви, пане, обираєте?